ده حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی انهما روایت دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي من توزع علی تحرین چا چی او د سوکود پاک وال لپاره او د سښت خداسوک نو کوتب له عشر حسنات دپار لسنی او بلی کله شد د پارا نسني کوي او د س د پاسه او د سوکود لو با زدا ویلی نس نه لس هو دسون ورتولیکريش نو یو نیکی په بلس پرکر نو یو او داس چې سومره ثوابونه دی د لس هو دسون ثوابونه ورته ملاو شي خدا ګوره الا ګوره نو او داس مستحب ده کو جړمبنی او داس دی مس کړی یاره په نفل کړی یاره په بل سدینی کار کړی الا او کدا چې یو داس او کو سې دی پکړی نی بیا ور ابیاتی شریعی کلیو بیاور پسکه نبی خدا ته ابس کا ورنکه او دغه خدای د دې لپاره ثواب شي پدیواله وکستو دین کارکه دیو داس کتابی مزوکو ته علاوه دیو کو نفل له کو پک له وخت تیر شو بیا کې یا مثال په تور ماس پهین سړی او د سکو ماجیګر مسراتو نو داو دسو خدوی راشه داو دس د پاسا او دس بو کی داو دس بنو کی دله بلس نیکې د لاسو د سونو نیکې ورته ملایوي رواه حدیث رواه امام ترمذی رحم الله کړي الفصل الثالث درهم فصل رواه جابر رضی الله